او محطرم او کو مولانا مبتیس را جدین سے دا دور اے تفسر قرآن چھ پچاس بارہ آتانویں باندے شروع شوئے دا او پا ستر ایک میں باندے سر ترسے دلی دا جدید ملایدو پا تیاساتای اشاری تو سنت کیساک ای اینڈسیدیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان اس دے میچوک جانگیرارو سوادی پاپرائیٹر انوارشیر طاہیدی موبایل نمبر 0311712 نو اسباب نو ولیل کار کئی تا نو آغا شو هر ملک ملک, ملک ما است ملک خدا ما است شو او توری تیلاز کرو هر ملک ملک ما است ملک خدا ما است هر ملک زمان ملک تیسریا که ملک خدا ما دریابی درچا مساخر کرو او گورا دا غٹ غٹ سزن اچھا پیدا کری دی افا من یخلوکو کم اللہ یخلوکو افا من یخلوکو کم اللہ یخلوکو آیاستو کوچی پیدا کئی پشانت دا چالے چنش پیدا کولیس افا لا تذکرون افلا تذکرون او گرادا عرص ما پیدا کردی دلائل ای متنوعا حضر شنگو القرآن رحمه اللہ ما ملنا حسن علی رحمته وی جدا ادلو کی ربط نشته کلوی برا گره کلوی کتا گره کلوی مخامخت دنگرو تو گره کلوی زان تو گره کلوی غرون تو گره په دې دلایل کې را بدلیشت دا ونی وی دا دې لپاره چې د مشرک دین الله خوځیدای شي بارو ګورا کټو ګورا مخامخ ګورا ځانتو ګورا چې لوغه له خوځي کړه خبره به از دین دراجي بډېګا دی وای دا چاټه لې ګو خوځو وای چاټه لې ګو خوځو چې بډې پګيرا شي زم مشرک دا چاټه یالله خوځیدای شي اری چې توحید پګيرا شي در چهده خوزولو ده پاره ایم. در سری نومو توتی نومیو نو پولیس تا مطلوبو نو چا آگه کلی تا پولیس ورسه نومی هرچو. نو تا پوز کو چستاس پده کلی کیو سره ده مارغوان وغانه نوم ده ناغه چای چریا چن چنا لوگانی لوگانی پورتہ دا لوگانی پورتہ او تجاو او تجا ناغهوی کار گو کو لگیتلی اجتلی اج لوگانی نو توتی او بس دغه توتی اری پورتہ پورتہ دا کتا زین دراجی د مشرک دا چاٹے اللہ خو زئی بر گورا کتا گورا مخامخ گورا زانتو گورا د دل چا پیداکري الله قسم ديم قسم دلایل د ارزو زماله تابدار ټول دي زما منقات ټول زما منقات دي يو پنزو سم کی وګوره يو پنزو سم ولله یسجد ما فی السماوات و خاص الله له سجدی سچه بردی ہو سکتا طول دی زمان منقاد طول زمان منقاد دی وَلَهُ مَا فِي الزَّمَاوَادِ وَالْعَرْضِ وَلَهُ الدِّنُ وَاسِبَا طول دی زمان منقاد طول زمان منقاد دی هارس ما پیلا کری لی اور طول دی زمان منقاد درین قسم درائل اشپگش پیتم نا واللہ انزل من السماء ماء فايا بيلا زبا دموتها الله وريد برن بارن متا زکای عظمکا پز شڑکې دون تا دې عظمکا خېډی کې دنا خیر ما وا چولا تا دانیو خوې سزونه دې خوړه سر را جوړ شو سره دې وره علته نیوی را دی زمګه په خېد کې خیر ماواجولہ دیګه الله خیر ماواجولہ وائنلکم ما وا وَا فلانا مل ابراه نسقیکم مما فی بطنی مین بینی فارسن و دامین لبانا خالصا صایغا للشاربین د دې غوانو خیر دغه خیر دې کې الله او خیر ما اوجل وا می خې ګړې به زيتو ګورا کولې دي واه خسکري دي طرف ته غشاو بل طرف ته ونيځي مزګري شو د شرابې دغه لار چاره واني کړې الله وا می خې ګړې به زيتو ګورا کولې دي واه خسکري دي وګو یو طرف تا خوش آیا بل طرف تا وی نزی مز کری شودو تک اس تین پای چرا بایگی چاروانی کری دی اللہ ہی رو باینی فرسی وادامین لبنن خالصا سائغل شاری بین دادر سکے وَمِنْ سَ مَرَاتِ النَّخِلِ وَلَا نَابَ مِهُود و کجور و دانگورت و گورا سور پاستا اللہ پیدا کرا بڑا سر خوری مذہب خلقو پری خودو آره داشت خوکواری ده پا کجورو که آره اره مذہب تا خیر آبادوی وَمِنْ سَ مَرَاتِ النَّخِلِ وَلَا نَابَ دادل اچا پیدا کری ری دادل و رّ کانالي عنته خیزي من الجبال بوتانه و می شجرري و منماري شنو ثم کولی من كلې سرات فصلو کېصبحبله رّ کې زولله و دګبنو مچ تهګه خوړلی د بلانسکې ډوبو پهخلی کې دشااد په ګوینه مچې ته وګوره وړلې دي ګولانه سکلې دي او بو نو پوخلې کې دي شاعت په لګېږي زهر پیدا کېږي و په دې وحوش خلقو کې الله او خیر ما وجه ولا ما خیره چوله مختلفن الوان او فيه شفاء للناس دا راځه کې ځان تو ګراته والله خلقاكم ثم يتوفاكم الله پیدا كريتا سوラー و منكم ما يرد الى الذليل و ما را باز تاسو نه اتوب دي جواب کولیشينا گار و بډا څنګه ما شو مي سور ور كري زوانا و ور ور زوانا چاکړي بډا چرواني پمځ د چروانکړیت الله هر جوړرنه هر جوړرنه ان سمانی نه غتبلو ضا هتاو کاله ته وای ورزیدم بډا قد احوجت سمعي الى ترجماني فوخا الوب کوشش کړو نه ما باورېدو لیکن اوس قد احوجت سمعي الى ترجماني غغون زما کار نه کوي دو ګورون غغون نوې کار نه تدا وجد سمع الى ترجماني حي ترجمان دردشته الطخا بخروان و استليني جي غريب امسال از گراغس دل آ رواني اشارت مكنت تيری كيم جو كيم روز است يا فردا كي جا ي جا تي اين جا بره ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا امساور تو وائی کہ امروز است یا فردہ کہ جائیں جا است یائیں جا ننبا مریق سباب مری کې کدر نساوزی کہ دیزہ کدر نساوزی خود دیکل پوئی گی گڑی حال دیتی اے منادی ادا گڑی چٹنگو کین انسان تو وائی غافل تیرے عمرے کی گلتا کور گٹا دی یوه جن ډبله کا مشوی ده ا چې ما خام ته وس نږدې د زبیاب قرم او ری جون کويږي خو په دې کې لا پوره کې امر یا فردا کې جای اجازه یې جا بڑا ځان تګو کولا زوره زوره وری او زه پوخاچې ری او ری تالی دا ما خور غوړی و ما اسکل او اس کې له نورو زیات دي په پرتگاه لاس کې وایا څه کمزوري کړې تا سوره زراوروي او څه بډا کړې څه کمزوري کړې ومنكم ما يرد الى ارزل العمر خدای دا نه وایي زګا حدیث کې راځي انسان چې بډای شي یا شوب فی غسلتهن دو څوزنه تازي یو د مال حرز دیږي ابل د عمره دو بڑیگانی ناستی وی نایو بلتای وی خوری استاب سنو رو مری ناقی یوی وی زد دیارلو سکالاییم دیارلو سکالا بشوی نا بلی زد وو کالاییم بڑا سر خواه کناسو ویزوست پیدا شی اگر از ما رو وقت دیر دنیا کی اده ار وقت دیر کره و منکم ما یورد دویلال زلنو مارو ته جا ته جا ما شمر جا زورور کړي زوان زورور وی جا کمزور کړي بډا روان کړي پام سا ځان تګو وړ کن ما شمو نازو دوه کوی بغاړه باندې ا داس کته قتل نو بابا خوا کې ناسو وی بابا راشه دی کوی کی یو ماشم دی ما یری ته لور یې دل دنہ ا جده سر کته کړه چیا خپل مخ اخ غارې جوګه نه په دې سپینه ګره وګیته چې ما جمعانیاړې اړې واه مشریک ځان تګو ګره زوړ زوړ وی عجبی ابډاکري و منکم م يرد ال ارذل عمر لکایلا یعلم بعد علم من شیا دال زګ جن دعاو یم کې والله جالاکم من انفسکم ازواجا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ازواجِكُم بَنِنَ وَحَفَلَتَانَ وَرَزَقَكُم مِّنَ التوائبَاتَ اللّٰه يُقع لها إستاذ و جنس نببیاني ببیاني ذلك فیدا کري أو پده ببیانه خير دوكي خير مواجهولا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ازواجِكُم بَنِنَ وَحَفَلَا وَيْقَرْزُو استاذ و ببیانو نعزامو ننسي حفاظه ذلك مائل که دل زوی سریط را گرزی نسی نرا گرزی او نسی دیر خواه گئی واجه علالا کمی نازواجی کمبانی نوحا فالا تنی پیدا کری نسی می کد روان دادالا چا روان کری دی تجا پیدا کری وی دانسی دالا چا روان کری روان وی بڑا سری روان وی او نسی و سرائی بابا ثنا ليلى اخطا وجداك اوری دادر پلی خودو ما واجون ما واجون دا لچار ونه تور دا نصیک ورزی الله پر خودکه خیر الله ماواجول پر زماکه خیر ماواجول د جناورو د یو وحو شو تو یو په خلوکه الله او خیر ماواجول ها اذر دنگر په خیوکه الله او خیر ماواجول دا دلائل عقلیا اتامر الله را غي عذاب الله فلا تستعجلوا اتامر الله اصل کې ساياتي امر الله د الله عذاب راځي لیکن هغه عذاب را تل بالکل يقيني دي حنا ما دي سره تعبير وکړو عذاب الله تلوار موږ تلوار مو کوئی دا چه عذاب اللہ راوستا بیا سوزی دیلی هاڈوکی بے خوڑی سوزی دیلی هاڈوکی سارمونی بے خوڑی دا چه عذاب اللہ پر راوستا نبی علی اسلام ویلو اللہ دوی باری آغا قاہت راوالی کم قاہتا چه دیوسف علی اسلام پر زمانه کی راگلو دا چه دی دلوگی نمڑکی اللہ په نظر باندې د صادق دراولی اتمامر الله مخ کی صورت مخ کی صورت کې عذاب ذکر شی د سابقینو د پوخانو اوس په دې صورت کې عذاب دوسونو اتمامر الله راګي عذاب الله نو تلوار ما کوئی سبحان و تعالی ما جركونن. باګیرا لالا لالا بلن بالا ده الله دا شنو چوي شرقي ينزل الملائقه بالروح من امره لما يشاء راليگی ملائکه په وحي سرا روح وحي اوراليگی ملائکه روح كلام الله او روح ناروا قران د بدن د تازګۍ لپاره روح وی اور ضرور د تا ځای لپاره قران قران الله تعالی کو د بدن د نشوانما کیږي کی په قران کوو عايشه سره مرشي ضرور تا د کی چا سر راځي په قران زرا واه سره رالی کی ملائکه واه سره د خپل حکم نه جواب نه جوخ فی الله د خپل بیانونه ان ان او یا ان لا اله الا انا شاهد خبر هذا نشي ذو بلاغ دي عبادت مگر ذا نو يري كزمانا بيد كلي اسمانن ازمك به حق وجد الله داشي نجد وشركاي بيد كلي انسان لالا دنوت فين نناكدان سانوي دشمن دلا الله و انسان ده سنه بيلاي حقیقت د نطفه اشرف یاسین کی رازی چې کله پیدا شون یو چغله صحیحاتونو اجمری صحیحاتونو یو چغله عجبا پورته کیږي صحیحاتونو یو چغله نو حقیقت د نطفه راغلي دنیا د پسیه فجر او زیبعد دنیا نه پسیه فجر واسی با پسیه پا چغیه و چغیه چغیه چغیه فیضا و خصیم مبین نتیده دشمن دلال زرگان ده خدای دشمنی ده سنگاڑی خیره پیدا دو نتفی نی او طاقت تش چغیه ده و چغیه چغیه چغیه فیضا و خصیم شو دشمن دلال زرگان نتیده او ڈنگر پیدا کری دی آغی لراللہ تاوزو لراللہ پا دی ڈنگر اوکی دی مدافعات دیف اون گرمائش دی بنین زان لجوڑوئی دیف اون کان این دیفو بھی حدیث کے رازی ام المومنین رضی اللہ عنہ نبیل اسلام پو ما بزان گرم کرو دیف اون ین دیفو بھی پا دی پدی که دی جامان او پدی که دی گرم آیش او فیدی دی نسلشتی سوالی کوی او باید دا اینا تاز خورایی پیس کئی وقی خورایی او تاز لرا پدی دنگرو که دی خواهیس کلاچه ماخام کردر آوالای کلاچه سار سرولا بی آیای او برد فلانی دو میره خواندی سار تش تش دی دی او ماخام دک دک رازی او جته یې تاسو زبرونه اګلیته چې نه یې راسون کې آیدا مګر پښلاوله د ځان ډیر په کوششو خري پیدا یاد کړی سره ولوړی دا درې چا په یاد کړو یقینا رب استاج دې وا وا مهربان والخیل او البغال اسونه تو ګوره اسونه او قچری او خرو لترکبوا چې سوال او کئی باره یاو خواهی سه ده سوال نیده پارا اصونه پیدا کرو کچر پیدا کرو خرو چه سوال نیو کئی باره نو دیو اجنه حناف وائی مقام تمنون که رب لعزت ترکبوهای ذکر کره نو خوراک خبر وی خوراک خبر وی نو لیتا اکلوها نو مقام تمنون که را ذکر نکره نو اصد دیو اجنه خورا وَالْخَيْلَ دارنگی آلات ده حرب دی ده جنگ شهره از دانه چه پا خورول کم باشی جگر به با کوئی نه احناف پلیم لیم بانه په غرض پا غرص بانه پوئی جی او کچه ری او خرو غیر مقالب پا دیکل پوچوه ری دی او خو پا دیکل نه چې سوالی گئی او گئی پاگی او خایصه ری و یا خلق ما لا تعلمون پیدا بکی الله اغاچ تاس نہ بوئی گئ نور سوزن ب پیدا کی دا مضاری ذکر کڑے دا جہاز تلیفون دے جہاز دے موٹر دیری در ټول چا پیدا کڑو الله پیدا کڑی اس پر اللہ تیر ڈاللا انسان خو اغا سوزن یوزای کڑا اثرات معلوم کڑو ہر سال الله پیدا کڑی وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیدا باقی الله چې تاسو نه بوې غوي مخ کې دلال ذکر کړه خالق لكل شيء والله وګوره دا خلقونه الله و پیدا کړو هو الذی أنزل من السماء ماء <تصح> والخيل والخيل والبغال والحميره لتركبوها اسنه کچری خور چې سوالیو کوي پای او خایزه لري ويخلقوا ما لا تعلمون او پیدا کوي الله او چې تاسو نه بوې کوي نو سوزنه پیدا کوي مزارع ذکر کړو مطلب دا ایند نور سوزن الله پیدا کیدار ز الله پیدا کړ وال الله قد السبيل او په الله باندې لازم دی بیان دنی غلاره نی غلار الله بیان نه وال الله قد السبيل او په الله باندې لازم دی بیان دنی غلاره او بازيدا غنله کوي کو خو ز الله نیداد ور کړو تاسو ټول لاره ولید الله نه د خوخ نه جبری ایمان د الله نه نه خوخ خوخه کوی دا الله جو زور دی مان ک جبری ایمان د الله خوخه هیداد ور کړو تاسو ټول لاره الله ذات دی ورایځه برنباران تا زولره د دینه د سکا کو ازدی باران دی ونی چپا باریکے ساروی صروئی تو سی مون را ټوکې تا زولره پدې پا سره پاسل او خوانا او کجورې انګورو او ارقس میوی یقینا پدېږي نه او کوم لری چې فکر کای تا به کړي تا اوسلئش پاو راز روزش پہ مسخر کړه هنو روز پکمه از سوری تابیدار دی پا حکم دا اللہ یقیناً پا دیگی نخی آقوم لار آج پیدا کرتا آزو لارا پوزمک که مختلفان علوانو رنگون رنگن بادل خندون بادل زاکی بدلی کری یقیناً پا دیگی نخی آقوم لارا چی پا ناخلی دریابی مساخر کرو الله از دادتے چه تابی کرد دریاب چه خورای داغنا غوخ تازا او باسای داغنه کالی چاگوند یا غیلارا اوینی تا جہاز دونا او بوشل اون کی پاگئی کے کشتای روانی دی او بوشل ای دا پوری کی چې طلب کوی د میرا بانی دا اللہ نا زان لے پیسی سره سپین راي خامخاتا شکر او بازي او چولې پوزمکه کې قرونه چې جلا کو نو وای دربان دي اروان کړې نه روانه ولاره لعلكم تذون چې تاسو لانو مي نور نه خي دي وبن نجم هم يتدون پسور باندې دوې لار مو مي شپې بهاري جاځ از سور باندې مسافه خاص پرزبد دروزه ایاغ زوک چې پیدا کوي پشان درا اچاوي جنره پیدا کړي وسو بابا یې سره پیدا کړي او الله هر څه پیدا کړي پناغلې په تاسو یې څمیر کړو نعمتونه د الله نن شیش میره ولاه اله لا یقینا الله له بخوند کې مهربان الله په وی کې پاي چې تاسو پټوي اځدا اګسان چې د ویرا بلي بيد الله نه لا يخلقونا شيانا اغي نش جوړول هيص هيص نش پیدا کوله وهم يخلقون اغي پخوله پیدا کړی شوې دي پخپل دي محتاج اموات غير احیاء مردي ندي جوندي د دنیا د جن په لاسو سره مردي قزا کن دشوا میراث تقسیمی گی ھا دا قبر زندگی آغاز ان لدا چاګه دا درد محسوس کول او خوشالی خوشالی محسوس کول دا جوند دې جوند سہاویس تعلق لريشته مړی ندی جوندی ان نو پویږی اوی کلا چدی و پور تکڑشی ندی خبر نو پتا ما پ ما خبره وما شرونا يان وبسن زان دي خبره ادي وي ما ويني او کلهونه د پاس نر له مازه دی پويږي و زان دي خبره اموات غير احيا مريدي نه دي جندي ان پويږي چلي به کله پورته کړئ شي حاجت روا استادو حاجت روا والله پزا کتا جمان نر علي په اخرت زنون عدوی دینکار کنکی عدوی دینکار کنکی عدوی دینکار کنکی سپخانو واقعات دیباس لکلی یمن یو علک ورتوائی عدیلی کی لیا احملو اوزارم کاملا چوچت کی اخبر بارونا پورا پروز قیامات انجام بیلائی ادو بارونا دا خلقو چوکو مرا کئی اغیلارا پنا دیر بد دا جدیو یڅنچل کرل په خانو پس راتل لکړاله په بازو دوی پارو پستری وتی باوی باندې چتون اپازو دی نه اوراله د تاسو دا له طرفه چو دی نه پویل بیا پر زکایما چی رسوا به دی لر الله او په وای چرت دی شریکان زما اګه جوی تاسو تو شقون مخالفت به کو په باردا یا تو شقونی جګړ به کول تا اسما سره په با بارداي او بو وايا خرم چور او يقينا رسو اينن ابديره بو کافرو اګسان چفاد بګي ديله ملائک چزلم ظالم ہا... ہا... ان فزيمو سال کې چې دي وځار ایمان پزانونو کې بدوزټ او بو واي نومونکو ان کې سره بدونه بهشکا يقينا الله د عالم پاي چې تاسو یې کوم کې داخل شه دروازو ده جان نمتا همیشه بای بایی کې ده صبت ده زایلا خلقو چوا وقتا درلا ده کتامنا وقیل لیل هزین تاقو اوویل شوا خلقو تا چه ریگ درلا نا سرالی کلده ساس ورابو قالو خیرا اغیر سویلو اساتیر الاولین سل رشتم آیت که اساتیر الاولین علت مرفو منصود قالوا خیره واي دي را لګلې بهتر کتاب بهتر انزلوا خیره را لګلې بهتر کتاب د پاره خلقو جهسانګرو دنیا کې د خسته توحید منلو په دنیا کې د خسته ژوند او کول اخرت ده بهتر څوره دې انجان د پریزګارو جناتونه به دامشوالې ذوی با داخل جائده روان بیلان دی ونه داوی نهرونه ذوی بای پای پا که ہمیشہ دارگی بدلا ورکه الله موحدین الا لا اګسان تتوفاو الملائکه شوفات بکی د ویلار ملائکه تو یبین پدا چار کے جدی صالحان تو پدا چار کے جدی ووین کې د طیبین اګزان جوفاد به ګډلره ملائکه طیبین پداچار کې چدی پاک دی شرکنا طیبین پداچار کې چدی خوشاله خوشاله په مرګ باندې په مرګ خوشالهږي جگ دې ته خپل اعمال معلوم دي بلال رضی الله عنه مړیدو خزر پجرا شو وی ګورای ځې مازدور مازدوري وګي ماجګر هغه مالک پېشي ورکې نه خپې کیږي نه ما ډېر تکلیفونه تیر کړي او مې بغټان زما پسينه بکی غوړو او اگر کوړ باندې به با غوژان وروړ کول اما بهي احد احدو مرم نه مال زما عرب سره راکې زما د مزدورې نه تخپې کیږي طيبين کی پدا جال کې جديوی خوشاله خوشاله په مرګ باندې د دشمن غشه له کېدل په ځړه باندې پور را پور شوې ویلی بایدي او وینې به اواز په مخ به لګو اواز به کون فزتو برب الکعبه فزتو برب الکعبه دکعبه پرم می سوګنده زه او شم کامیاب توېبین پدا جال کې جديوی خوشاله خوشه راغ مبارک باندې خبیب رضی الله عنه ډېر کات موضوع کو او ډېر زر زرې کو اбяشار وی ولاستو ابالي حین اقتل مسلمه زما ايش پروا نشته کو مسلمان اوجلشم هیڅ پروا مینه نشته علی عائشہ کانه للای مصرای چپکوم ڈڑا ز پریوتم خوشا اللہ تے پریوتم زماز پروانش تے تو یبینو پدا جاں کے جدی وی خوشالا خوشالا پر مرگ باندھی نشان مرگ مومن بات گویا ما چہ مرگ آیا تبسم پر لبے ہوس تو اے تے مومن مرگ نہ قدر توئیں کھین چہ مرگ راضی نہ داغ پریشوں ڈبانے مسکرا ہٹ و علیکم السلام علیکم ملایب وفا کی د غادیز کی راضی د جنت نه خوشبو یې راغسته او د جنت کفن یې راغسته ده رو به کی د جنت په خوشبو کې معطر کی او د کفن کې مکفن کی او بهاری خوشامدۍ دوی اول اسمان بے مسبان در مسبان په خوشحالی برځینه طیبین نو خوشالا خوشاله پو مرگو وایدوی سلام علیکواما ابو وایدوی سلام علیکواما مبارک شئی مبارک شئی داخل شی جنت تا بیماغ کون توم تعملون داخل شی جنت تا پا سبب داری چوائی عمل کون که پا دنیا کې که عمل سا عملی کرو دارنگی کرو پو د انتظار نه کوي مگر دا چرای شي دوی ته ملایک یا راشی حکوم دره بستا داري کړو په او ظلم نه کړي په دوی باندې الله لیکن دوی په خپل نفسونو باندې ظالماله پس ورسې دوی ته سزا کاندای چې دوی کړو صاحب چې په دوی ا جوړ دوی په ایسره دوی کې وای مشرکان کحو خدای مونږ بندګی نو کړي بيد الله دې مونگا نظم مون مشرانو وا په بادکار کې رب العزت ملګرتیا نهي رضا نهي ابا بندګي نو کړه بيد الله نه يس مونگا نو مشرانو مون بنو بن کړه بيد الله نه يس داري کې کلو په خانو ننيسته دې زمو پیغمبرانو مگر څه ولځاله اوس دلیل ناکري اجماعید ټول انبياله مسلامونه یقینا مونږ له غلو په اړه دې پیغمبرو اوار پیغامبر دې بیان کو بندګي وکړاله ځانو ته دې عبادت غیر الله نه بس باز جنازو کو جہدات ورکړاله باز جنازو کو جې ثابت جو با بنګمړای نو دې ګرځي پسمکه کې و دې ګوري څنګه وان نسبت د دروغه نسبټ کوم کو کتهرز کوي دې په ہدایت نو الله هدانه ورکیا چې حاله جو ګمړای شو انبې دې ډېر پاره څوک دوی څو ګوندونه کوي پاله صف څو ګوندونه چنه پورته کوي الله توګه مرشو بشکا لاوز دے پاله بند رشتیا لیکن ډېر ځکل كون نه پويږي الله واي په ما باندې وعده چې قیامت دی راولامه دی بجونډي کوم دیم قیامت الله ذکر راولي چې د دنیاي کې خلکو اختلاف کړو چا مانل چا نه مانل نو جې پته یو لوی یې جوګی شته یو جوګی درو جان د دې لپاره څرګن کیدی تا شي چې دوی اختلاف کوم کې پای کې ا دې لپاره چې څرګن شي کا پھر چې دوی درو جان وقایمت راوستل صلیب بنځ ګرانه نه ده ځکه انما قولنا یقینا خبر زموږ د پادشي کله چې میراد او کړه دا نو موږ او ش نه نو ګران یا پزګرا الله باندې ګرانه نه را او هغه څنګه چې ردی کروب دیند الله کې پر داینات په غځیا ته و شو نو زه بوور کو دنیا کې خسته جوانه او د اخرت د دې لوی کوځي په لور کې آسلام چې صبر کړو په لفظان څپاري و مارسل نامن قبل کله رجانانو موږ نور اله ګرته نه مخه مگر سړی موږ یو ایکو اېته تپوس کوي د اله علمنا عل اله فایئی تاؤسن اپوه نو دغشه ده کنه تقلید دغشه ده علی علم نو تپوس ده فا اخبره یو مسلبان نپوئیگی مون نپوئیگو ای. ایمانو مون تپوس کرو ایمانو مون تووئی ذان نیو نوئی بلکه دو قرآن و دو سنت نوئی نو تقلید دغشه ده بل بینات و الزبر و واضح دلائلو پو کتابنو امون راو لکل ینیا خری دلائل نقلی دلائل اوهې چې بیان کید په اړه خلق واجراله ګل شي دیته چې فکر وکړي آیا بچ بچاغه خلک وکړو شرکونه جوګو منډي الله جلل ارفع پوزم کوي کې یاره بچ دوی ته طرفا چې دوی نه پويږي یو بنسید ویلاره پاولې دو وړې دوه دوی کې په جنې دوی کمزوری کوون کې الله لره یو بنسید ویلاره الا پو یه ربان دی تخوف پو تنقو سو پو کمور یقین رب استاده وو میره بان دوین پو یه پیدا کرده اللہ سو دشینا اولی سوری دو پا سم طرف پا اولی طرف تابیدار داللہ دوی زلیل خاص اللہ سجدی که یه جو بردی اوقات دویم قسم دلائل طول دی زمان من قاد طول زمان دی ذین دوستانو ملائکونه او غیلوینه کی یریږي د خپل ربنه او دوی کوي هغه چې د امرشه یریږي د ربنه من فوق ایم پاسی دوی یریږي د ذات د رب چې برنه ونوريږي یریږي د قدرت د الله نه دوی کوي هغه چې د امرشه امرشه یې د عبادت کوي د الله یا دې کوي هغه چې د امرشه چه بدلاغلیتنا فرمان دا اللہ نا او فرمائیدو اللہ منی سیمتتگاران دوا دو دی انما هوا الہو واحد و یقیناً اللہ دا حاجت روای ہو او زرگو نیدی یوک کلی دیس نیچ دی اللہ والا آلیتن توبت زن لیو مسنو یوک کلی خاص زمانا و یری الله اللہ لرسج برد یو قاتا اولادین لازم و بید اللہ نیری گئی آجشتے پتاس بانی صدنی امدنانو طرف دا اللہ بیا کلچ ورسی گی تاسو تکلیف نو دی اللہ طرف تا پتاس را بردی گئی مر بیا کلچ منگ بیر تکر تکلیف دو تاسونا ناگا یاو دلو تاسونا اخپل ربصر شرک گئی دید پایدو انکارو کی پایچ منگوار کروی دوی تا فیده و آخری زده چه پو بشای او دوی گرزه دا پا دا چاشن پوی برخا دا چانه چه مغور کرو دوی یقینا تپوس بکرش دوی نا پو بارد آغای چه تاسو و جوراون کی تپوس بکرش دوی تاسو نا هم ما کنتم تفترون نا پو بارد آغای چه و جوراون کی دوی گرزه اللہ لره لونه چه ملائک دا اللہ دی پاکی دا اللہ لره دوی دا پا دوی خواری دودی ددی دو ضمان خو دې نلونه بيد الله او کله چې زیرو ورکړی شو تا د دوی ته پوجنه زره نو ګرځي مغدد تک تورو. او دا مخی تور کری. او دې و ډګ دا غم مخه تور کړی ا د غم نه ډکې پټی کې دخل کنه د بدی لارې چې زیرو ورکړی شو دتا آیا ساي کې دلارا سره د ذلاتا یو منډي دلارا په خار کې پخپل غدونې پټن شوې په یقینا دربد اجرې فیصله کوي الا سماکمون دیره بده فیصله جوړو د باغا څنګه چې ما نړی په اخیرا ته صفاتونه دی بده او ولاله دې صفاتونه چتو چات الله زورور حکمت والا که نیول وي الله خلق لره په سبب زلم د دوی سره نبه پرې خور نبه پرې خور په ری لیکن دوی لارا ترنیتی مقراری پس کلا جراشی نیتا دو دوی نن روسته کی یو <coughs> گارای او نمخ کی کی گی او دوی کرزی اللہ لارا چودی بدگانی بیانی جیب دوی دوی دو دروغ د دوی یقینا دوی لارا, دوی لارا دو اور او دوی باو مندلشی پاغی کی خوا یقینا منگلی کلو دلو تا تا نمخ کی نخستہ دو دوی لارا شیطان نا کار عملو شیطان دے معاوین دو دوینا نا او د پا لا زاب دو درسان ان کے مگنگ در حالی کلے کتاب مگر دید پا اچتا بیان کی دوی تا آشیج اختلاق فکر و پاگئی او اداد د رحمت دا پا دا قوم مومنانون درم قسم دلائل چی پا دی آرس اکی اللہو خیر ماواتو والله واللہ انزل من السماع مان اللہو رای دبرن بران پستا ده کای په دې ورځ پستا ده شړ کې دې ورځ مکه یقینا پیدګینه نه کا او قوم لري چاوري واینا لکم فیل انا مل ابره یقینا تاسو لاله پر ډنګره کې دې ابرات پس کوم پتاو ز باندې داژن اج په خېړو داږي دې من بین فرز و دامینا په مځ دو غشایو وینو کې پای خالصې خالصان تا ایغلی شاربینو تیرې دن کې دې د پازو سکونکو اړن خلینا وامیخته وګرا اته میو د کژرو دان ګورنا تتخزونه مينو سکرا جوړوي داینه د بهوشي زونه اړ پرې دې رزق خرج پرې دې یقینا پې دې ګر نه اخا قوم زرکی واشو ربستا ده گبینو ما چهیتا اوحا زرکی واشو انیتا خزیمی نال جبالی بیوتانا جورکا دو خرون کورو نادونو نا دا غینی دویو چتای دوی جورای بیا خرا دا میونه روان یا روانی د دفل رب تابیدار وزی دا خیتو دا غین اسکاک رنگ رنگ رنگو ناپاگی که دی شفا دا پادر خلقو یقینا پتی کتا نخواه کم لارا چی فکر کئی سمع کلی من کلی سمرات و دا مچای تاو گورا خوللی دی گلان اسکلی ریوبو پلکای کدی زار پلکلی کدی شاد دا چا پیدا کرو الله فضلو کی صبول ربی کی زلولا روانی آب پلار دخ پلرب تابیدار تابیدار روانی ده ایو مشر ده امیر ده یعصوب بوئی ادنور رعیت ده او گوره دی کور ده کورونه دی چرده دی امیر کورو ادام امور کور که فرقی نیش ده یوشان کورونه ذکر خو خوک شیطن راوزی کنه عظمان صدر تو گوره وزیر عظم تو ماشاالله داگه کور تو گوره چاقصون روی حوز جور ده فزله کې زوبو لا ربي او زولولا افاق اتفاق دي امیر د جماعت کورتا امر وکي ورشه فلانه وري صحیح بیا درې ملو کې زالور ملو کې سړی پری دينا او سړی د مچو نه یریږي دمر غون شي دي دا ولي هغه کې اتفاق دي او د امیر اتباعه بږي د امیر اتباعه بږي او اتفاق دي او دې خبر نظر انرژی خل له خلل لاتو ورکيو بده رواني وبله بده رواني دې کې اتفاق نشته کنه په خر کې اتفاق نشته او په ماجو کې اتفاق لري اتفاق په کوم کوم کې راغړې هغه الله عزت منکړي مختلفن الوانو فی جفاول الناس یقینا په دې کې نه غواړم لا چې فکر کوي او الله پیدا کوي تاسو را یا با افاد کی تاسو لاره او با تاسو نه او تد دی چې وا شي نا کار عمر تا کمزوري عمر دی اعوذ بالله من ارزل العمر چارت کی چات محتاج دی پیغمبر پنا غوته اعوذ بالله من ارزل العمر با تاسو نه او تد دی چې وا عمر تا کمزوري عمر تا چه پوئی نشی پس دا پوئی نا پیسا بیا پیس نا پوئی گی یقیناً اللہ دا علم او الله غرقری دی بازتا و سبوہ و سبانی اللہ غرقری دی بازتا و سبوہ و سبانی پریسکی پس ندیا کسان چو غرقری شیو و پس کونک اخبر ریزا پاگ چاہا چو مالکوی سملاسو ندودوی ندودوی برابر اپنی احمد داللہ دو انکار کئی مطلب سو چال اللہ جیداد ورکڑے او چال انی دو ورکڑے نو جیداد والا اخفل جیداد کی او غلامانو حصہ پکیمانی نا ورکڑیو نا نو پخپلو خنو ورکڑی نو داللہ پو خدای کیوی بابا علی سنگ حصہ ورکڑی انصافو کا او اللہ کرزولی تاوسولی تاوسولی تاوسولی تاوسولی بی بیان دیشنس نا پیدا کری اگر زور ایتاظو لارا ایتاظو بی بیانونا زامنو نسی تابیدار غلامان او ریزخ درکر ایتاظو تا دا پاکسو زنونا پا باطل یقین کوی یقین کئی دوی پنیمد اللہ دوی انکار دوی بندگی کئی بیدار اللہ داوچا چا واسن لاری دویلارا در دبر او د کذیس اديتان لری م بیانو ی الله لرمثالنا الله ته غلط مثالونو م بیانو فلا تجلبو ل الامثال م بیانو ی الله لرمثالنا الله ته مثالونو تل بیانې اش وی بغیر د اندر پای نه خطی شی دیسی لذی نو بغیر د واشتینه تل شی نو ګرا الله دیغه ونه نه د ستازه حال نه خبر نه لې الله استاد حال نه خبرو چت بره دی او تکاتای چت کته نه دی ته بره نه او نحنو ان نحنو اقرب الای من حبل الورید الله وای زی استاد مری درګ نه نې زم دلته کوم اندر پاتې ضرورت رااله مباانو الله دې مثالونه د چا تون د دې زی الله دې ځوان نه لري مم بیانو یا اللہ تا مثالونا یقین اللہ پوئی گی تا سنا پوئی گئی بیان کرد اللہ مثالو دیو عابت مملوکو نو کرده مملوکی دی واسن لاری پوئیسو حواظوکو چمنگا رزق ورکر اغلا را اخفل ده طرف رزقو نا خرج کئی دھاگنا پوٹا وقت کارا ایدوڑا برابر دی پو مثال کې عجیبا مثال الله بیان کرو یو بنده دی او دهیس واسنہ لری او دهیس درکی نشتے یو دیسے دے او بل دیسے دے چار سال لاور کلی دے آخر شکول کئی دا دوڑا سڑی برابر دی چرینی دی برابر درسی مثال دے دا معبود حق و دا باطل معبود باطل عبد مملوکا لایق دروالا شیع دهیس واسنہ لری الحمدللہ شکر دے الله د مثال دی بیان کړ بلکې د دو نه پوېږي او بیان کړی الله مثال د دوساړو یو د لري ځاونه لري چاڑا چې وسن لري پهیسو او وی بوش په خپل مالک چړتا چې لېږي دلارا راتلنه کې په फायदा او آیا برابر دی هغه واه تو چامر کې پینثاف انصاف په سرت پولار نه غ باندې برابر دی یو دا چه دے چارا دے گنگے دے بوجھ دے پو مالکو چار تا چلی کنو پخیر نراج دی یو دا چه او بلو امر کئی پو انصاف ہو او پسرات مستقیم باری دے والا دوڑا برابر دی چرین دی برابر دا غصمی سال دی دا معبود حق دو باطل یو چارا دے گنگے دے او بل بیان کئی دواړه நீதி برابر او имаم ابن قیم علی الرحمت مثال ذکر کوي دا سری چا غزان نهسته شګلتی کوي عبادت کوي بل لګي بیان کوي د دې دواړو مثال څنګه یو مثال کوي یو بادشاہ ری تور قوم دغه مخاليف شوې دي جلوسونه لري تعلق لري جړس لري او دې کوزول کوي کوشش دخل کو دای جدی کشي <تصفح> نده بچا دو غلامان وی یو غلام دازره چغو بچاتا دا جی خپل لاس و اشتا کی ما چاپی و نہ او بستر مې خور نہ چای جوړه مې تار و نہ کړو سود نکیږي زتا نه نه جوړا کیګم دلته کینم تاله و بستر و چای جوړه به کوم زکر بغیر پخفل لازو زمان صوت کی نه یو دس غلامو او بل غلامو اغملاو تارو او اواتو او بیان شروع کرو خلقو تا او اماندارو دا بادشاہ دیر خسرے دے تاثل بجلی ور کئی تاثل لار جوڑی تاثل دا کئی دا کئی دا کئی اغمور ور خلقو بادشاہ بانی دوار بیا رازی کرو امام ابن قیم علی رحمت فرمائی پدې دوه غلامان کې کوم یو ښه شو او یو ښه شو چې ولې چای جوړای پوله هغه ښه نه شو کنه هغه چې مرور کوم باچا باندې راځي کړه هغه غلامې خو دارنګه وسره ګډ کې نهست د الله عبادت کوي لیکن بل روان شیر بیان کې د الله صفاتونو الله خالد دی الله مالک دی الله راځد دی هر څه الله کوي بابا ایس نه شو کوله ارز الله کوي اغه مور خلک دلانه بیا الله سره جوړی اغه غلام خده وی اغه اونګې ځان نه مو جوړو اغه غلام ځان نه جوړ کړه د الله چې د الله بڑایي خلقته بیان کړي چړي لوځه د هر څو ور کول واره حاجت روا دی مشکل کوشاره دی دو ماغه جوړي سر خو کې هم اغه جوړي داني ماغه جوړي خژماغه ور کوي مال داله تو ماغه ور وَلِلَّهِ وَلِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ خاص اللہِ غَيْب دَا عصمان وَالِزْمَكِ نَرَكَارْدَ قِيَامَتُ مَگر پَشَانْتَ دَرَبْ دَيْسَتَرِكِ او دینن از دیر یقینن اللہِ پارس بان قدر اللہ رون کی اللہ ویست تاؤسو لرہ دخیر تنمیندوست تاؤسو نا نور دلائلو لا تعلمو نشایانو نپوی دای ای پوییسو اللہ خارج کرتا من بو تو نیو ماته کوم د خېټو د منځه ستاسو نه نه بوې په پیسو اگر زره تاسو لاره وګونئ سترګې او زونه خامه ښه شکروبازي نه بوې نه دوی مارغانو ته چې تا دی په فزار اسم ازمان کې نویای سره کړیا وی لاره مگر الله وګورې مارغانو ته چې تا چا ویلې ده چې مارغانې کې څوک کلی بابا نه غوختی نه و دمرغان نلاندشي چرت دخرد لې دل لري چترله بابا نه غوخته و مشرک د خر نه لاندې خر نه لاندې مرغان تو ګوره مصغراتن فی جوی سماء تبداردی په فضا دا د اسمان کې نوی زار کړی دی لاره مگر الله یقینا پدې کې دی نه کې آ کوملي چی منناري الله ګرځورې تاسو لاره استازو کورونه دوستوونه او ګرځورې تاسو لاره د سړمونو د ډنګرونو کورونه आरोपه سړمونو وست نو د خیمه به جوړ کړو اکیلي کې به بار به ودرولا ګرځورې تاسو لاره د سړمونو د ډنګرونو کورونه اوس pkg نه پروژدا سفارشتاسو کې او پروژدوسی روز تاسو او دا وړۍ د ګړو نه څو ووړۍ او دا وړۍ د ګړو او په پسندو ښارونه او خانونه او بار په پسندو ښارونه واشاره ها او یوته د بيزونه سامان دې څخه تر څه وخته والله جللكم مما خلق ظلالانه الله گرزوری تازل را چې چه پیدا کرو سوری اگرزوری تازل را منال جیبال اکنانا سو دو گرونو نا دری کری در دا در خیبر در فلانه دی اگرزوری تازل را جامی چه بچکی تازل را در گرمه اینا عربی که سردی وانا یا بچکی تازل را الحر و البار در گرمه اینا نوری ای جامی بچکې ته ازلره ته جننه ازغره له جوړې کړې دارنګې پره به کې خپل نیمت پتاسو خامخا ته ازغره کې دے الله ته که دوی واوریدل نو په تا دې راز اول ظاہرو دوی په جنې نعمتونه د الله به انکار کیدای نه او ډېر ذذونه دي کافرانو اوا غروزه چې پورته بوګومنګ دار ډلینا په بیان کوون کې نو بیا به چار زوار نکړي چې کافر نو به دوی ملامت یاو بیا که ځان ډیر ملامت کې ملامتیا نه قبليږي کله چوي ني زالمانه عذاب نو شپوک بنه کړ دوی نه نو به دوی ته ملات پر کولی شي او کله چوي ني مشرکان خپل شریکان نو بوو دوی الله دا دي زادي شریکان زومږه هغه چوي مونږه مونږ برا مدد کو وبې دتانه الله مونږ دی توس کولا فلاني راو راځي کا اغنیکان بنیان الله فالقوا اليهم القول وبغرزي اګید دې تا خبره تاسو درو جان انکم لا کاذبون منې کوي دی الله ته پدا واخیتو رغبش دې دنیا چې دوی جوړون کې اګه ځان چې کوفری کړو منې کیدلاله د الله نه زدنا مازابان زیات بګو مونږ د لار زاب فسدان په سبب دا چې دیو مفسدانو وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۚ وَأَرْسَلْنَا بِكُم مَّرْدَلِينَ بَيَانَ كَمْ كُنْتُمْ تُبَادُونَ ۚ ذَٰلِكَ جِنْسٌ ۚ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ رَأَتْهُمُ الْمُنْتَصِرَةُ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ بَيَانَ كَمْ كُنْتُمْ تُبَادُونَ ۚ بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ جَرَا زُنُ اللّٰه سَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فرمای کَلَچ زُو اللّٰہ را اوستم اقُولُ کَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِح زَبْوَان څنګه چویلو اېزال اسلام الله سُو ګوډي دی ما د دو دوی نگرانی کولا فلَمَّا تَوَفَّیْتُنی اللّٰہ کَلَ تَازُ چَکْرُم تَازُ دُنیا له بوتلم کونتَ ان تَرَقِب الله تینګران بده ی باندې بیا لازمیم خبر شي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مونږ را لګلو په تا باندې کتاب شي یعنی وزاعت د امور د دین او ہدایت او رحمت ازير للمسلمين د پارتا بيدارو ان الله يأمر بالعدل والاحسان اجمع آيتن اجماع <سؤال> آیات کومې ده قران کې وی ان الله یامرو بالعدل ولاسان دیرجامې آیات ځکه دري اوامر دي او دري نوايدي واخد روانه یا اویل منکر وال <سؤال> باه یاز کوم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَذَفُوا غَزْلَهَا مِنْ بَادِي قُورٍ جَنَّانَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْتُمْ أُمَّةٌ هِيَ رَبَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ نال کې اس بعد د توحید په دImageLayout او متن وو او سره ذکر کړه ان الله يأمر بالعدل والإحسان دعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے اجمع آیتن فی القرآن دیر جامع آیت پا قرآن کریم کے اجمع آیتن فی القرآن دو خیر او شر طول پا کی ذکر چوئی دری اوامی رو دری نواہی عدل احسان ایتا از القربان دا کارونه کول گواری اوامر او دری نواهی فحشا منکر بغی دینا پال پکا دے نو دری اوامر دری نواهی اجمعو آیت فی القرآن یقیناً اللہ عمر کئی فو عدل سارا عدل سارے شہادتو لا الہ الا اللہ لوی عدل دے انصافی مسلط توحید او احسان و صبر و القربا سل رحمی دا چه لا اله الا اللہ, اللہ منی او احسان صبر کئی ایتاز القربا رشتدار تا دا دحق دا, دا کئی ذ دریاو میرو دنګي عدل حق ادا کولو انصاف کولو احسان او حق جما ادا او لا ور سره تفضل او مهرباني ديو القربا رشتہ لا قوم شی چاغي مستحق دې د نفقات او هغه ور کړو دا کئی دفعه اشاونه ذبیایای سوزونه شرک فعلی منکر شرک اعتقادی باغی بدعات چې بدعاتونه ځان ساتي شیر کې تکا دین ځان ساتي فعلی ځان ساتي بس نجات دې دار عادلو چې د سړی پد او اوه کارایوشن برابر وي جلوت او خلوت یو شان دي د کور ژوند آزاد د جماعت ژوند یو شان عادل دې اوی احسان دار دو دو پرد دو دو اخکارا نا دیر بہتر وی دو پو جلوات کی دو مرخانه ده سمرا چه دو پو خلوات کی خده دو یقینا دیر بہتر منکر فحشا هر بے حیائی منکر هر بدوائی نا بغی زیادت ده حد نا چه دو دریونو پالو کرو سندا یقینن د کامیابی ذریعہ ده اجما او ایتن في القران یقینن الله امر کئ په انصاف او په احسان چادلو کئ احسانو کئ ابو ور کولو ذشتدارانو ایت از القربا د فاحشاونا بفسلو بدوی شرک پھیلی منکر بدوی نہ شرک اعتقادی ول بغے زیادتی بدعت دات تجاوز نصیحت کئ تا استاد خامخات لئی او پرک هی وعده د اللہ کله تاس وعده وکړه لو زکوړه پرک هی مشلوی سوګندونه پستو مسجدواله آينا بيعتو کر لا سيو کر نماتولم کوي پستو مسجدواله دا نا يقينا انت ازغر تولي الله لرا پزان زموارو الله زموار پر تاسو يقينا الله کوي تا شي جو ا دوچی بیا ما سای ندی مثال دمکی هغه بډای سرور کړه چا کلی خراب و لیونی ریشل به وریشل نه بیا به کټ کټ کړه بیا به ریشل وریشل نه بیا به کټ کټ کړه نو چه څو بیا ما ته څو ګن کئ بیا ما ته مثال دمکی دا بډای شو چا ته به خراب شي ریشل به ریشل بیان بیان بیان کردی یعنی خبر دی مضبوط کردی بیا ماتی ته مکیږي گئی پشانت داخذی نقضت غزلہ چوبہ ریشلہ او بیشلو ریشلی لارا پس دو مضبوط والینا چوٹی چوٹی کٹ کٹ ان کاسن د غزلہان حاله. او تترجلون لا لا تكونوا دفاعل حال او دخلن او تتخذون البارا للمفعول تتخذون ايمانكم دخلن بينكم تاسو یوری سوګندونه فساد دoka خپل ترمنځ دخلن تقی خدیہ اصبل درمنځه چې شی یو ډر اربا والا د بلډلینه یې نه د تا د مشرکینو په ګډاله د مؤمنانو اجدا دادان چې اذاب سره ډیر وی مال سره ډیر وی یقینا امتحان کې اخرت او الله بېن بغيتا استاد سرګن اس پر استاد پروزه قیامت کې آواز وایتا شو پاره کې اختلاف کوم کې او خوخو دل الله زه زور دې مان نو ګور زوله وتا زړه ډلېه وا لیکن گمراه کوي را چې خوخو دل الله هدايت ور کوي را چې خوخو دل الله اته پوسګړ شي تا اوس نه په بالاسي جو وتا کوم کې مجوڑوئی اخپل سو گندونا دخل کوم کومو دوکا اخپل پمیز که فساد مجوڑوئی دوکا مجوڑوئی چبا خوئی گی قدم پست کلکوالینا او با سکی سزا فسبب دا ایج داسمنی کرو دلائی دالانا او تاو صلح لئے عذاب لوئی ما خلائی الله داللہ دنیا لگا یقین ناشی چه اللہ صغره او دو غور تاوستا که ای پوی دون کی ما اندکوم یان خودو و ما انداللہ باقو اغشی چه تاوستا غره نو ختم بشی او اغشی چه اللہ صغره اغده باقی تاوستا دنیا دا دنیا دا ختمی دو او آخیرت اغده پاتی کی دون ما اند کوم یم فوذو یم فوذو آجتا سره دې نو ختم بشي دنیا فانیه ده آجلا سره دې اخرت باکو هغه د باقیا هغه پات ده یستاسو د طاعت ختم بشي او ثواب چې کوم الله اور کوي هغه پات دې استادو سعي عبادت وکړو اغه ثواب پس ختم بشي سواب دے او الله چکم ثواب ورکاي اغه پاتيه او بدلہ ورکو اخر کو لرا صبر کړه اجي دي بهتر راځي یو کمن کي چا جگرو خ د سره یاد دناناونا اووالي مومينو نو ژوند ورکو ادارا ژوند خ حيات الله و بهتره زندگی وګور کوم حیات طیبه بدله وګور کو دې لاره اجر دې بهتره دیو کوم کې کلا چې راځه دې وکړه د لستو د قران فیضا قرات القرآن کلا چې راځه دې وکړه د لستو د قران نو فاستعذ بالله نو پناه واړه الله ذا الشيطان رد لشوينه قالت <تصفيق> <كلا> شيراة ديوكرو دل الصلود القرآن فاستعز بالله من الشيطان الرجيم فناغوار الله سرى ذا الشيطان رد يا متلب دا وإذا قرأت بالله إذا استعزت بالله من الشيطان الرجيم کله جپنا دی دیو بوسته الله سره د شیطان له کدا غواړي چل ما د شیطان نوم ساتي نو فقره القرانو نوولو له قرانو قران وای شي شیطان نو بچي مانلای دا ایبارت کې تقدیم تاخير استعاذ بالله من الشيطان الرجيم اذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم کله چې پناه غوښت الله سره د شیطان له تلش وینا ما دې شیطان نه نو دې بچې نو ترې خذرا فقره القران اولو له قران نو قران شیطان بچی یقیناً دغه شیطان نشته هغه لاره قدرت زور په مؤمنانو باندې چې په خپل رب توکل کوي یقیناً زور دغه باغی ده چاوریه تا اواګان چاغی ده سره شریکون کی کله چې موږ بدل کړو یو نه ها بدلبل الله خفویږي پای چرالیږي وای دې دغه نه جوړ شي بلکې دې زوینه نه پويږي او وايي چې لري د تلرا جبرائيل عليه السلام استاد رب دې طرفه پواک چې مضبوطي مؤمنان او هدايت دې زيره ده پاتہ پیداړو يقينا من کوويږي چې دوی وايي انما اليمو بشارو يقينا قل ايته بنده بيد يمن يوالب دي اغه دتا خير جب آگا چکجریوی کئی آتا نسبت دے کگلیج کئی آگا دے او قرآن دے پجبہ دے آربائی کی واضح دے ہو ایسنو دے اللہ سنگ چلوشو یقین آکستان چیمان نرائی پایتون دا اللہ نور کئی دولار اللہ او دولار آزاب دے گرسا ان یقینا جوړې درو هغه ځان چې مان دراې پاتون د الله او دې درو ځان چا چې کوفر وکړ د الله نه پس دې مان درونه کوفر وکړو نو فعلیم غضب من الله پس پاری باندې غصہ د الله او دې لپاره عذاب لوی کوفر وکړو لوی عذاب الله تیار کړی او غصه ده پتوی بانیده اللہ درلا غصه اولا هم اعزاب نظیم از دیر پاده اعزاب لوی ها ایلا من اکریا مگر آه حسنوب چه مجبور کریشی او ضرد آغا مطمئن وی پا ایمان ضرد مطمئن پا ایمان بانی وی تو پک اونی سو کفر کریم وائی نو د سب پر شهادت بنو ډیر خبره ده لکه معاذ ته نبی عليه السلام ویلو او ما شرک الله سره ونکي ولاین قوتل تا اورتا کوس دل شنو ما کوه چلی برداشت کا خو شرک مو کو که شهید شي نډه راخاله لیکن کبيام ي سړي د ظلم متنې به په ایمان و خلو کفر کلمه او وین والله نه ظلم مضبوط دی او پو دخري سبقات لسان شوہ زبې خطا شوہ نو خير دے الله پاک نسل نه گئی پریوان دی لگا غاذک راضی جتے سری نو خورو کا ډډه وایلا او هغه ده پاسو بو خورا کا ارزشته د څو کا تل چا نو بیا یې چې امر کرا غره ډډه ولې سریګه پټی شوې چې دا شو او فراق ارز برابر دي ډیر خوشحال شو نږد ډیر پاجي زی دا وی الله هم انت ربي وانا عبدك داویل گوhto الله تزما عربي زیم است عجز بندہ سرلوه سن تہ پم اوکرو خو اجبے خطا شو الله مانتا عبدی وانا ربوکو تزما بندہ زیم است رب عفو وکلو دا تجيږي غلطی ظلمت نه انده پیمان باندنی لیکن چاچ پرانست کوفر سره زنا قدی دې غضب د الله او جیره عذاب دا پدې چیا کینندوی خو دنیا په مقابل د اخراتو الله اله نور کوي قوم کافر دا قسان مولا ګورې د الله بزرګونو دې بګونو دې پوسټر ګورې دې دې نه خبره یقینا دوی لره باي پا خيرت دوی باي پا خيرت بیا كن ربستا اخر کول راي چې جرادي کړو پس داوي نه چې مندان و اوسه جو یا دي کړو صبري کړو ير نبستا پس داوي نه به خون کې مهربان او چرابشاريو تان سوال جوا بګي دپن بزرا پورب ور کړې شي اريو تان ته سچ کړو افضیب زیادت اونک رشی وزرب اللہ مسالانا اول دو سرط سرو لگید اتا عمر الله راغید اللہ عذاب پو مکبن قادرہ دی ما کئی خامنو خوراکی ڈیرو خم و تمینو نحیجرت میں پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم او فرمائل اللهم اشدود وطتکا علامو زارو اے اللہ اخفل حملہ سختکا پو مزرک آفرانو باندی سمیئنا وجعلها علیہم سنین قسنی یوسف اللہ دیبنی قاترہ والی لگستنگا چتا قاترہ وستو پو زمانہ دی یوسف السلام کی قاترہ وی پو که اطراری پو مکی والو باندی دا پس دیجرت واقع دا لوگ رانا او مفسرین زکر کئی که هرڈوکی بے خوڑی مردار بے خوڑو او هرڈوکی بے خوڑی شپی بے خوڑو لو داچه اللہ پاغی عذاب راوستو او سفيان پیارګلو یی سلره همیږه دعا ورته واړه بین کړل الله مثال دا غکلي جواب امن کې مطمئن وا راتب دیتا رزور دی پروانه دارړړینا نہ کوریو کول دوی پونیو ماتول الله نو زه کو پګی پنه الله جامد لوګیو ځای ری زو تا یا کین دا غلوټی پیغمبر د دودیز جنسنا پس دې دروژن کړه نو نیو د لرزاب او دیو زالمانو پس خړی دا جنہ جریزه دار تا اوستا الله حلال پاک او شکر باسے دنیو متول الله کایتا سو خاص د الله بندگی کوم کی یقیناً حرام کرد الله پتاوز بن مردار او رد شرک فیلی دوی میسه که بن کرد الله پتاوز حرام کرد الله پتاوز بن مردار او وینا او وخد خنزیر واقع کلمه چه چکه کرشی بید الله تا پاقی سارا پستوک چه مشبورشی نوی زیادتی کن که نوی حد نتیره دون که نو اللہ ده بخون که میره مو د تو چې چھ بیانے چھ بیستاس در اوگو دادی حالا ازاد دادی بانا چھ جوڑوئی پا اللہ در اوگو یقنا کسان چھ جوڑوئی پا اللہ در اوگن کامیابی گی سکتا لگا او دو دید پاداشا اب دو ادرسا ان او پاو کسانو چھ یهودی مونگ بن کرو اگا چھ مونگ بیان کرے دینا مخت کی امن ظلم نه کړ په دوی لیکن ودې په خپل نفسونه باندې ظالمان Apo ye yo to ba wis to pasdene islam ko yaqeenan bistah pas tarine de ba khun ke meharaban yaqeenan ibraheem alayhis salaam kaanum matan saadum baalaghi kaanum matan nu uhaama دا زموبالغی قمانه د مامومو وی ابراهیم علی السلام مقتدا دی لوی مقتدا او امتن دومت کار به کوله د لوی د ټل کار به کول یو علم د خیر تعلیم به ور کول یو قطادی چتدا پا برکیره کانتن لله عاجدی کون کیو د پال الله کثیر الدعاء ډیر دعا وکطن کېو ولا او نو د مشرکانو ته شکر ګزارو د دنیا متون د الله ورکرواغلاره اې دا ورکرواته د لارینې لري موږ ورکرواغلاره مو ورکر دنیا کې سستای جوان اخرت جن بهند دینو سجمد دېنو اوبای په اخرت کې د سالیانو دمو عکل تا ته جوار پسې شه د دین السلام جو لار او پته وېدو نو د مشرکانو یقينا ګرځول شي وافته چې اختلاف وکړ په دې کې سم مطلب ته تدجمیه احترام او پګاړه وو چې د تا پیدار نو ده هفتی احترام بلی کولا هفتی احترام بلی کو تسن پیغمبری کئیتا بعد ابراہیم کئیتا بیا ده هفتی احترام دیوالی نو کولا جواب راولی گا و هفتی عظمت ده هفتی آخو یہودو بانیو شوا ابراہیم علیہ السلام چرتا ہو آخو مخی تر شعره إنما جعل الثبط على الذين اختلفوا يط... اختلفوا فيه <تصفيق> مثل هذا اختلافوا, اختلافوا فيه هذا في قمانة لانسلاة دي اختلافوا فيه اختلافوا فيه دوجد عظمت دافتين اختلافوا دو وجه دو عظمت داوتینا داوتی دو تعظیم ولی نکایتا و حفتی عظمت اگر پا یهود والی وانی ایبراهیم علیہ السلام خوبخواه ترشی روی یقیناً گر زرشی وقتا پاکستانو چه اختلاف کرو پاگئی کی یا مطلب اختلاف ہو لی عجل تعظیم الباییتا اختلافو اختلافو لاجل تعظیم صاحب تو اختلاف وکړه د وجې ده تعظیم د اوبته نه نه پېټ تعظیم کو پې ابراهيم عليه السلام باندې نه داود موسی عليه السلام په umat باندې یا تینا بس تاسو تر منځه پر ورځ قیامت پاوشي کې جوړې پاوشي اختلاف کون کې راو بالا لا یقبل ربتا بل حکمت په حکمت سره حکمت سره راو بلادت حکمت دای چې علم وک قرآن زده کا عمل وک بیا بیان وک کایلم د نړۍ کې درته څنګه بیان کوي هغه پس علم جم کرے دے عمل جم کرے دے غیلے ناسی بیاکارنے کی گئی دا حکمت دا علمو کا عملو کا نخلق تو دریگا بیانو کا دا حکمت دے حکمت دانے دا چسو پکی پڑکا و سا پکیوا ہے خلق تاگورا چسنگی مزاج یاغسی خبر کو دیت حکمت نه آئی دا انگل حکمت مانا کئی او دو الہ سبیل ربکا بالحکمہ رأو بلاء لا لأخبر ربتا بالحكمة بالقرآن فقرآن سارا قرآن سارا رأو بلاء خلقه حكمت واي قرآن تواي قرآن درسوكا قرآن خلقه توخو ابواز خستا اجغروكا دوي سارا فا خسرت شغوی خستا یقیناً ذبستہ الخفی باچا ګمراه شو دلاله الخفی پیدات مندونکو وینا عقبتم کتاب بدلوا واستو بدلوا غلی په شانته چې تکلیف رسول شو تاسو ته پاري مته تو جگره نشته نه حل کې نو مطلب دا اگر حج وکي هغه چا یو کو اگرت کې یو ځوکا وګصه ور وکړه نو به د پاره صبر کو کلکشا وما صبروکا اللہ بللہ نشت دا صبر استا مگر پمدد دا اللہ اللہ بمعونت اللہ وما صبروکا نشت دا صبر استا اللہ لوجه اللہ مگر دا پالا رضا اللہ مطمسن کی گا بودی مکی گا پتنساگی دا دو چل کئی یقیناً اللہ سرد متقینو لئے اغه خلکو سره د ځان ساتي د مناهیو دلانه اوه پسانه چا ری دي آسان کوم کی تابعدار دي د سنت د پیغمبر سورته نه کی اسباد توحید فاضله او عقلیو سره وکړه سورته بنی اسرائیل او سورته د قران کریم چی ولاسمه او پنزول کی صورت قصص بسیره پندو سما مخی صورت کی آخر کیویلو وَلَا تَكُو فِي ذَيقٍ مِمَّا يَمْكُنُونُنُا ذره دلتا گی اچه دسره ذره تنشی کوئی لغا نوبرزم سیاحتو کم چه ذره آخوشحالشمی خذ ذره دلتا گیره نصورت بنیسرائیل پاول کے واقع دے میراج راشت چا اسمانون تے بوزما چسیل دربانی اوکم چسیل دربانی اوکم صورت سلور حسی صورت بنیسرائیل کے سلور حسی دی اول ایسا دا اول نا وو پندو سم آیا تو پوری دویو ایسا د وپنځو زمنا پنځو او یایمه پوری دریمه دو پنځو او یایمنا سلامه پوری سلورمه سا د سلم نه تراخه پوری سورته کې سلور مسائل دی ذکر د سلور تو زلو چې مرته کې مستحق د عز عبد الله ګرځي چا دا ضرور کار وکړو داللہ عذاب برازی یو اول حیث ہے کہ شرک مستمر رمکو ورنہ عذاب برداللہ رازی تا شرک کرو داللہ عذاب پراغے دویم حیث دا بیان ہے چی انکار مکو دا معجزہ دا پیغمبر نا معجزہ دا پیغمبر نا چاہ انکار کردے دے عذاب د الله راغله وګوره قوم صالح ته چې اوخا لا پیدا کړل د ګټنا خو غي انکار اکرو عذاب د الله زپراغه درې مې سکه دا بیان نه حق پر اسه مواصله کې حق پر چا د کې لینا د دې عذاب راغله وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرولو بندوبازو کړو مکیوالو نداللہ عذاب پیرانا غی سلورم ایسا کہ حق پرست و پوریٹو کی مکو حق پرست و پوریٹو کی اکڑے نداللہ عذاب برازی لکہ اکڑا فرعان چکل موسیٰ علیہ السلام پوریٹو شروع کڑے داللہ عذاب پیرانا غی ندھکر دا سلور تیزن چه مرتقب دا آغا مستحب دا عذاب رب العزت گرزی اومیز کے پنز پنزیش اوامر او نوائی دی پنزلس نوائی او لس اوامر امور مصلحہ لی دفعیت العذاب اگا امور زگر کئی چپدیسر عذاب در بلیزت پشاکیگی صورت انتہائی احمده ضرور کارمو کوئی دل عذاب برا دی بیا پنزیش امورو پنزیشو اگا دیل پارا چه دا پنزیش کارونا اغیر که پنزل از نوائی دی اولا سوامر دی زیو یو خیم گیا نشاندی کم چه از نوائی رزانو سات او دا اللہ سوامر و بن عمل ہو نو دا عذاب در نٹال شي فشاو شی نو اول حصہ ذکر دا دده شرف مو کوئی کری نو عذاب سر دی خرات کې واقع ده معراج د نبی علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه د په ویشتم باندې معراج د نبی علیہ د رجب میاش مونږ چوته بزرگ د په ویشتم باندې ویشتمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج شوه خدا معراج په کپو دوشوی لري نو باسي تابعين او صحابه کوم داغي قول داوي چې معراج د نبی اسلام صلی په خوب کې شوې خو یو خلنه دې په خوب کې شوې او جمهور صحابه دې قائل دي او موږ دې قائل یو چې د نبی اسلام معراج خوب وی خبر نشوي لري او منازل د مکینا بیت المقدس پوری یو منځل دی دا یو منځل دی چې د ثبوت قران سره دی سبحان الذي اسرا بعبادی لایلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو کله دې نه چا انکار او کافری چې قران سره ثابت دی او دایمه دا رازینا قرت اسمانونو پوری نو سره نجم د ایتونو معلومی دي او داغه احادیس صحیحه او مشوره سره ثابتو نو کچان کار وکړو ډیروی گمراه وای نموند ځواب دی یو منزل د مکینه تر بیت المقدس پوری دوی منزل د بیت المقدس نه تر ماشاء الله پوری سونهد الله خو خو شنو رجد اللہ خبور تبتلے وی ما جنت تلرم نو ما علتوولی دو یو بنگلہ او بنگلہ او حورو نو مای دا بنگلہ دا چا وی دا دو عمرو نو زرمی قوخته لگی خو بیا ما غیش دانا عمر را بانی غیرتونکی نحضرت ماروی جی نحضرت جی علیک آغار فتا می غیرت کو لطلبه بلال بیولیده مخ کی روانو بلال اسا عمل که ناغوی جی زو تحیوت الوزو کم او دست کم لدور اکادو تزم زو رکادو کم او دست کم لدور اکادو کم نو بلال خوشونده والتو اللہ دیت عالم امسال وی لیکن نبی الاسلام ویزا مخشو موز میوکره عالم امثاله کسی با احمال که میولیده موسی الاسلام موز یکوله نا قبر که خوب موز نیش ده دیتا عالم امثال ویانی موز کو قبر که سورت یاسین وی مطلب دا سورت یاسین وی قلب القرآن ده دا ډیر فیدا من پکار بشیده ده دا. عالم امثاله از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو اسمانون کے دانبیاء و ارواح سر ملاقات شو نو یہ روایت کے رازی عتم اسمان کے دیبراہیم علیہ السلام سر ملاقات ہو نو اسمانونو دی نو دا